Лю-Цесінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Оробчук. Глава 29. Організація «Земля Трисолярис». Найбільше вражало те, що численні члени організації зрікалися будь-якої надії на самостійне вирішення людством проблем, які воно і породило. Вони ненавиділи і були готові зрадити свій вид і навіть плекали, як свій вищий ідеал ліквідацію всієї людської раси, включно зі своїми дітьми і онуками. Організація мала характер збіговиська інтелектуальної еліти. Більшість членів походили з високоосвіченого прошарку суспільства, і багато хто з них належав до політичної і фінансової еліти різних країн. Організація якось намагалася розширити членство серед простих людей, але ці зусилля зазнали невдачі. Незабаром в організації дійшли висновку, що прості люди – Схоже, не мають комплексного і глибокого уявлення про темний бік історії і ства людства. Що було ще важливішим, їхнє мислення не зазнало такого глибинного впливу сучасної науки і філософії. Вони все ще відчували непереборну інстинктивну ідентифікацію з власним видом. І думка про зраду людства в цілому для них була просто немислима. Але настрій інтелектуальних еліт сильно різнився від такого способу мислення. Більшість із них уже почала розглядати питання буття за межами людської раси. Людська цивілізація змогла створити всередині себе велику силу відчуження. Утім, як командувач організації, Євензе залишалася тільки їхнім духовним лідером. Вона не брала участі в повсякденній діяльності організації, не знала, що та настільки збільшилася в розмірах, і навіть не мала уявлення про точну кількість членів. Маючи на меті забезпечити швидкий приріст кількості членів, Організації довелося вести свою діяльність частково відкрито. Але уряди країн світу ніколи не звертали особливої уваги на це. Керівництво організації знало, що їхня діяльність перебуватиме під захистом саме на видноті через консервативне мислення урядів і брак жвавості уяви. У можновладних структурах, наділених всією повнотою влади і місцію держав, ніхто не сприймав прокламації організації серйозно, вважаючи, що вони, як і інші фанатики-послідовники дивних культів, виразуть чергову нісенітницю. А через соціальний статус її членів уряди завжди ставилися з деяким відтінком потурання. На час, коли організація була розцінена як загроза, повстанці були повсюди. Це сталося в той момент, коли організація почала розвивати структуру власних збройних сил, що безумовно потрапило в поле зору органів національної безпеки, і мета її діяльності була витлумачена правильно. Лише протягом останніх двох років Державні органи почали вживати проти організації ефективних заходів протидії. Ідеологічно організація також не була монолітна. У ній спостерігалося складне переплетення різних фракцій і гілок. Але основний поділ йшов на дві фракції. Адвентисти становили найбільш радикальну і фанатичну частину організації, до якої входили переважно прихильники і симпатики евансовського панвидового комунізму. Вони повністю відмовилися від надії, що притаманна людській природі, і стали прихильниками зникнення людини як виду. Цей відчай розпочався з моменту масового вимирання живих видів на землі, спричиненого діяльністю сучасної цивілізації. Пізніше інші течії адвентистів ідеологічно обґрунтували ненависть до роду людського іншими міркуваннями, не обмежуючи відправні точки течії такими питаннями, як охорона навколишнього середовища або війни. Деякі звели свою ненависть на дуже абстрактні філософські рівні. Але якби надалі не описувати прихильників-адвентистів, більшість із них були реалістами і не покладали занадто великих сподівань на інопланетну цивілізацію, чийому благу вони служили. Їхня зрада була основана тільки на розпачі і ненависті до людського роду. Майк Еванс став автором їхнього девизу. Ми не знаємо, як виглядає позаземна цивілізація, але ми знаємо, що являє собою людство. Редемтористи з'явилися значно пізніше після створення організації. По суті, це був релігійний орден, віруючи якого сповідували віру Трисоляриса. Ідея існування розвиненої позаземної цивілізації, висумнівно, має велику притягальну силу для високоосвічених класів суспільства. І створити ілюзію привабливого образу такої цивілізації не становило для них ніяких труднощів. Ілюство все ще перебуває на рівні розвитку наївної дитини, і привабливість картинки, створюваної про більш просунуту інопланетну цивілізацію, була майже нездоланною. Як менш доречно, аналогію можна навести таке. Людська цивілізація являє собою молоду, недосвідчену людину, що плентається на самоті в пустелі Всесвіту, раптом дізнається про існування особи протилежної статі. І хоча вона не бачила її обличчя або фігури. Саме усвідомлення того факту, що представниця роду людського існує десь на віддалі, породжує прекрасні фантазії про кохану людину, які поширюються зі швидкістю лісової пожежі. Поступово фантазії про ту далеку цивілізацію Ставали дедалі більш комплексними, і редептористи створили духовне вчення про трисоляріанську цивілізацію. Альфа-Центавра стала Олімпом у космосі, місцем проживання богів. Так з'явилася релігія трисоляріанства, яка насправді не мала нічого спільного з віруваннями на Трисолярісі. Але на відміну від віруючих інших конфесій, вони поклонялися тому, що було насправді, і основання Господа, хоча він і всемогутній, перебувало під загрозою. І обов'язок його порятунку ліг на плечі віруючих. Основним способом поширення ідей Тресоляриса в суспільстві була гра три тіла організація отримала великомасштабні інвестиції, щоб здійснити розробку цього величезного програмного забезпечення. Початкових цілей було дві по перше, обертати у свою віру неофітів, по-друге, розкинути сіті організації ширше відійти від наповнюваності лише високоосвіченою інтелігенцією і рекрутувати молодих членів організації із середніх і нижчих класів. Використовуючи зовнішню оболонку з елементами, образами, постатями з історії людського суспільства, гра пояснювала культуру і історію Трисоляриса, не відштовхуючи новачків із самого початку. Після того, як гравець просувався до певного рівня і відчував зачарування трисоляріанською цивілізацією, організація встановлювала з ним контакт, вивчала його симпатії, світогляд і нарешті рекрутували тих, хто успішно пройшов перевірку на можливість членства в організації. Але три тіла не викликали великого ажіотажу в геймерському світі, поза як гра потребувала занадто багато базових знань і критичного мислення. А більшість молодих гравців не мають належного терпіння і знань, щоб виявити приховану приголомшливу правду під цілком повсякденною візуалізацією. Ті, хто були рекрутовані за допомогою гри, здебільшого також належали до інтелігенції. Більшість тих, хто став згодом редемтористом, познайомилися з трисоляріанською цивілізацією за допомогою гри триттіла. Отже, тритіла можна сміливо вважати колискою редемтористів. Попри той факт, що редемтористи створили релігійне вчення про трисоляріанську цивілізацію, у своєму ставленні до людської цивілізації вони не вирізнялися таким фанатизмом, як адвентисти. Їхньою кінцевою метою був порятунок Господа. І для того, щоб Господь і далі існував, вони були готові якоюсь мірою пожертвувати людським світом, зокрема. Але більшість із них вважали, що ідеальним рішенням було б знайти спосіб, який дасть Господу змогу й далі жити в зоряній системі Трисоляриса і уникнути вторгнення в Сонячну систему, що піде на користь кожному зі світів. У своїй наївності вони припускали, що успішне математичне розв'язання задачі трьох тіл змогло б допомогти в досягненні цієї мети. З іншого боку, подібне переконання не здається настільки вже наївним. Трісоляріанська цивілізація сама не полишала аналогічних спроб протягом багатьох тисячоліть. Зусилля, спрямовані на розв'язання задачі трьох тіл, були сполучною ланкою, що пролягала крізь сотні циклів відроджень трісоляріанської цивілізації. Більшість редемтористів, які мали відповідні знання з математики і фізики, намагалися знайти розв'язання задачі трьох тіл і не припиняли своїх спроб навіть після того, як стало відомо, що запропоновані математичні методи зайшли у глухий кут, оскільки розв'язання задачі трьох тіл стало для їхньої віри священним граалем. Однак навіть після виробування в ряди редемптористів, фізиків і математиків зі світовим ім'ям, дослідження в цій галузі не дали ніяких істотних результатів. Тому випадкова зустріч із Вайченом, генієм, який не мав жодного стосунку до організації або тресоліанської віри і здійснив прорив у знаходженні розв'язання задачі, стала для редемптористів подарунком долі. Адвентисти і редемптористи постійно перебували в стадії гострого конфлікту. Адвентисти вважали, що редемптористи являли собою найбільшу загрозу для організації, і ця думка була небезпідставною. Деякі з редемптористів, які мали відчуття обов'язку, інформували уряди країн світу, котрі завдяки цьому поступово почали розуміти сутність організації і її членів. Обидві фракції були приблизно однакові за чисельністю, а воєнізовані формування з обох боків були озброєні і приведені в бойову готовність в очікуванні початку громадянської війни всередині самої організації. Явензе намагалася використовувати свій авторитет і репутацію в надії нівелювати суперечності між фракціями, але ефект від її дій залишав бажати кращого. Поза як розвиток організації та її ідей ще тривав, з'явилася і третя фракція – ті, що вижили. Після підтвердження існування інопланетного флоту «Вторгнення» Бажання вижити у війні, що насувається, було природним інстинктивним людським бажанням. Звичайно, почнеться ця війна тільки за 450 років і не матиме нічого спільного з тими, котрі живуть нині. Але багато людей сподівалися. Якщо людська раса зазнає поразки в цій війні, то принаймні і їхні нащадки, які житимуть через 450 років, зможуть зберегти собі життя. Служба в втрисолерянських загарбників зможе дати на це шанс. Порівняно з двома іншими фракціями, Ті, що вижили, як правило, походили з нижчих соціальних класів, і більшість із них були зі Сходу, переважно з Китаю. Їхня чисельність була ще незначною, але приріст відбуватиметься у геометричній прогресії. Якщо тресоляріанська віра і далі поширюватиметься серед людства, вони перетворяться на силу, яку в майбутньому не можна буде ігнорувати. Феномен відчуження членів організації від решти людства мав кілька причин гріхи самої людської раси, схиляння перед розвинутішою цивілізацією. І сильне бажання забезпечити виживання для своїх нащадків у цій останній війні. Ці три потужні рушійні сили обумовили значне пришвидшення розвитку організації, на кшталт пожежі в прерії. Але поки що позаземна цивілізація перебувала ще в глибинах космосу на відстані більше чотирьох світлових років, відокремлена від людського світу довгою подорожжю в чотири з половиною століття, і єдине, що вони поки надіслали на землю, були радіосигнали. Отже, теорія Біла Меттерса контакту як символу отримала абсолютно жахаюче підтвердження. Глава 30. Два протони. Слідчі. Сьогодні ми продовжимо допит. Сподіваємося, що ви співпрацюватимете зі слідством, як і минулого разу. Є Я вже розповіла вам усе, що знаю. Тепер я хотіла б дізнатися дещо від вас. Слідчі. Мені не здається, що ви розповіли нам усе, що вам відомо. По-перше, ми хотіли б знати, що було в перехопленій і прихованій адвентистами частині інформації, надісланої з Трисоляриса на Землю. Євензе. Я не можу вам сказати. У них дуже закрита структура. Усе, що я знаю, вони приховали частину повідомлень. Слідчий. Змінимо тему. Після того, як адвентисти монополізували канал повідомлення з Трисоляриса, ви побудували третій червоний берег. Євензе. У мене був такий план. Але ми встигли звести лише конструкції приймача. Згодом обладнання і фундамент були демонтовані і розібрані. Слідчий. Чому? Явензе. Тому що більше повідомлень з Альфа-Центавра не надходило. Весь частотний діапазон був порожній. Я думаю, ви вже підтвердили це. Слідчий. Так. Принаймні 4 роки тому Трисолярис раптом вирішив припинити обмін інформацією із Землею. Цей факт обумовлює іще більшу важливість повідомлень, перехоплених адвентистами. Євензе, це справді так. Але мені більше нічого сказати вам із цього приводу. Слідчий, після кількасекундної паузи. Тоді знайдемо тему, з якої вам є, що розповісти мені. Майк Еван збрехав вам, адже так? Євензе, можна і так сказати. Він ніколи не посвячував мене у власні думки і лише наполягав на почутті відповідальності перед іншими живими видами на цій планеті. Я й подумати не могла, що це почуття обов'язку може викликати в нього таку люту ненависть, до людської цивілізації, котра набуде настільки радикальних форм, як тотальне знищення людської раси в якості кінцевого вищого ідеалу. Слідчі, Розгляньмо детальну ситуацію в організації Земля Солярис. Адвентисти прагнуть знищити людську расу за допомогою інопланетних загарбників. Редемтористи поклоняються інопланетній цивілізації як Богу. Ті, що вижили, намагаються викупити власне майбутнє за допомогою зради решти роду людського. Усі ці прагнення не збігаються з вашим початковим планом використати позаземну цивілізацію для реформування людства. Євензе. Я запалила вогонь, але не можу контролювати поширення пожежі. Слідчі, У вас був план очистити організацію від адвентистів, і ви навіть почали втілювати його в життя. Судний день є базою і командним центром адвентистів. І Майк Кевенс і інші лідери руху практично постійно перебувають на борту. Чому ви просто не атакували корабель? Більшість воєнізованих формувань редемтористів підкоряється вам, і їхньої вогневої потужності мало б вистачити, щоб потопити або захопити корабель. Явензе. Через те, що на одному з комп'ютерів судного дня зберігаються повідомлення від Господа, перехоплені другим Червоним берегом. І якщо ми атакуємо корабель, то адвентисти зітруть усі повідомлення, коли зрозуміють, що поразка неминуча. Ці повідомлення занадто важливі для нас, щоб піддавати їх найменшому ризику. Для редемтористів втрата згаданих повідомлень буде рівнозначна втраті Біблії для християн чи Корану для мусульман. Я думаю, ви зіткнулися з тією самою проблемою під час розробки ваших планів. Адвентисти утримують повідомлення Господа у заручниках, саме тому судний день усе ще на плаву. Слідчий. У зв'язку із цим у вас є якісь ідеї або пропозиції для нас? Євензе. Ні. Слідчий. Ви також називаєте Трисоляріан Господом? Чи означає це, що ви поділяєте релігійні вірування редемтористів про трисоляріан. Ви також повідаєте трисоляріанську віру? Євензе. Ні, це просто звичка. Я не хочу більше обговорювати це. Слідчі. Повернімося до теми перехоплення повідомлень. Можливо, ви не знаєте достовірно про зміст повідомлень, але безсумнівно деякі чутки про деталі доходили до вас. Євензе. Швидше за все ці чутки не підтверджені. Слідчі. Наприклад, Євензе мовчіть. Слідчі. Трисолярис передавав адвентистам певні технології, більш інноваційні порівняно з теперішніми. Євензе. Навряд чи. Поза як є ризик того, що ці технології потраплять у ваші руки. Слідчий. Одне з останніх із найважливіших запитань. До тепер Трисолярис відправляв на Землю лише радіохвилі? Євензе. Так, майже. Слідчий. Майже. Євензе. На цей момент трисоляріанська цивілізація здатна здійснювати міжзорені подорожі зі швидкістю в одну десяту швидкості світла. Цей технологічний стрибок стався кілька десятиліть тому в земному обчисленні. До цього моменту досягнута ними швидкість не перевищувала одну тисячну швидкості світла. Крихітні зонди, послані на Землю раніше, навіть не подолали одну соту частину шляху між нами і ними. Слідчі, тоді в мене запитання. Якщо, як ви кажете, Трисоляріанський флот, здатен розвивати швидкість рівну одній десятій швидкості світла, то щоб досягти нашої Сонячної системи, йому потрібно буде лише 40 років, а не понад 400, як ви сказали. Адже так? Євензе. Тут ось який нюанс. Трисоляріанський міжзуряний флот складається з неймовірно потужних космічних кораблів. Їхній розгін – досить повільний процес, і одна десята швидкості світла – максимальна швидкість. Плюс вони не можуть постійно під час перельоту переміщатися із такою швидкістю, поза як їм необхідно заздалегідь почати процес гальмування, коли вони наблизяться до Землі. Крім того, рушійною силою для трисоляріанських кораблів є анігіляція матерії-антиматерії. У передній частині кожного корабля міститься велике магнітне поле у формі лійки для збирання часток антиматерії в космічному просторі. Цей процес відбувається дуже повільно. Тільки після тривалого періоду вдається зібрати достатню кількість антиречовини, що дасть кораблю змогу пришвидшитися протягом короткого періоду часу. Отже, пришвидшення флоту відбувається ривками, що переміжується з тривалими періодами руху за інерцію для збирання частинок антиматерії. Ось чому час, який потрібен трисолірианському флоту, щоб досягти Сонячної системи, у 10 разів перевищує час польоту невеликого зонда. Слідчі. Тоді що ви мали на увазі? кажучи «майже». Євензе. Ми з вами говоримо про швидкість космічного польоту в певному контексті. Поза цим контекстом, навіть людство з його відсталими технологіями здатне прискорювати певні об'єкти до значень, зіставних зі швидкістю світла. слідчі після паузи. Під контекстом ви маєте на увазі макрорівень. На мікрорівні люди вже можуть використовувати прискорювачі високих енергій для прискорення субатомних частинок до значень, які є близькими до швидкості світла. Ці частинки є об'єктами, про які ви говорите, адже так? Євензе. Ви дуже розумні. Слідчий показує на гарнітуру. У мене на зв'язку найавторитетніші наукові уми світу. Євензе. Так, я мала на увазі саме субатомні частинки. Шість років тому в далекій зоряній системі Альфа-Центавра три соляриани розігнали два ядра водню практично до швидкості світла і вистрілили їх у бік сонячної системи. Ці два ядра водню, або протони, Рік тому досягли меж сонячної системи, а потім і землі. Слідчі, два протони? Вони відправили всього лише два протони. Так це майже ніщо. Євензі сміється. Ось і ви сказали майже це межа можливостей трисоляріан. Розігнати до швидкості світла вони в змозі тільки щось розміру мікрорівня. Тому на відстань чотирьох світлових років вони відправили тільки два протони. Слідчий, на макроскопічному рівні два протони це менше, ніж ніщо. Навіть вія бактерії. Містить у собі мільярди протонів. У чому сенс цього? Євензе. Це замок. Слідчі, замок? Який замок? Євензе. Вони закупорюють прогрес людської науки. Через існування цих двох протонів людство не зможе досягти будь-якого істотного прогресу у важливих наукових дослідженнях протягом 4,5 століть до приходу Трисоляріанського флоту. Євенс одного разу сказав, що в день, коли два протони досягли землі, людська наука померла. Слідчі. У це важко повірити. Як це працює? Євензе. Я не знаю. Я справді не знаю. В уявленні трисоляріанської цивілізації ми, напевно, навіть не варвари, а лише збіговий комах. Було близько півночі, коли Ван Мяо і Дінгі вийшли з будівлі штабу оперативного командування. Вони незримо були на допиті, кожен через свою наукову чи любовну залученість у хід справи. Та й віриш що те, що зараз розповіла Євензе, запитав Ван Мяо. Останнім часом відбувалося багато досить дивних речей. Але два протони, що закупорюють увесь прогрес науки? Це, мені здається, сфокусуємося спочатку ось на чому. Три соляріани змогли вистрілити два протони у напрямку Землі, звістані в чотири світлові роки, і обидва вони досягли мети. Така точність просто неймовірна. Є безліч перешкод між нами і ними, наприклад, міжзоряний пил, і сонячна система, як і Земля, перебуває в постійному русі. Це потребує більшої точності, ніж спроба, стріляючи з Плутона, потрапити в комара на Землі. Уміння стрілка, ну, взагалі за замежає уяви. У Ванмяу серце забилося швидше, коли він почув слово «стрілок». І що це означає, як ти думаєш? Я не знаю. І у твоєму уявленні, як виглядають субатомні частинки, такі як протони і нейтрони? Практично, як точка. Хоча ця точка має свою внутрішню структуру. На щастя, уявлення в моїй голові реалістичніші, ніж твоє. Договоривши, Дін відкинув геть недопалок. «Як думає, що це?» – він показав на недопалок. «Сигаретний фільтр». «Добре. А як би ти описав цей невеликий об'єкт, спостерігаючи його з більшої відстані?» «Це майже точка». «Правильно». Дін підійшов і підняв недопалок. На очах Ван він розірвав його і показав пожовклий, шовковистий, губчастий матеріал усередині. Ван Мяо відчув запах горілої смоли. Дін продовжив. Дивись, якщо ти розвернеш наповнювач цієї, як ти сказав, майже точки, то площа ассурбуючої поверхні буде дорівнювати площі житлової кімнати. Він відкинув розірваний фільтр геть. Ти куриш люльку? Я вже більше нічого не курю. У люльках зараз використовують інший, більш просунутий тип фільтра. Коштує він три юаня. Діаметр у нього приблизно такий самий, як і в сигаретного фільтра, але він довший. Невелика паперова трубочка заповнена активованим вугіллям. Якщо надірвати його... І висипати все активоване вугілля, це буде мати вигляд маленької дрібки сажі або мишачого посліду. Але якщо підсумувати площу всієї адсурбуючої поверхні, утвореної мікропорами всередині, то вона виявиться такою самою величезною, як і тенісний корт. Тому активоване вугілля є таким прекрасним фільтрувальним матеріалом, що ти хочеш цим сказати. Ване ослухав дуже уважно. Губка або активоване вугілля всередині фільтра тривимірний об'єкт. Однак їхні адсурбуючі поверхні є двовимірними. Отже, ти бачиш, що крихітна багатовимірна структура може містити в собі величезну низковимірну структуру. Але на макрорівні є обмеження за кількістю низковимірних просторів, які може вміщати багатовимірний. Позаяк Бо, як Бог дуже скупий, то під час великого вибуху він обмежив макроскопічний світ трьома просторовими вимірами і однимчасовим. Але це не означає, що різномірностей із великим числом не існує. Сім додаткових вимірів існують ще в мікросвіті, або точніше у квантовому світі. Тобто разом із чотирма вимірами на макрорівні елементарні частинки існують в 11-вимірному просторі часі. І що? Я просто хочу акцентувати ось на чому. Для масштабів Всесвіту важливим критерієм рівня технічного розвитку цивілізації є здатність контролювати і використовувати вимірювання мікросвіту. Просте застосування мікроскопічних частинок у відриві від вимірювань мікросвіту нічим не відрізняється від процесу розпалювання багаття в печері нашими далекими волохатими пращурами. Наше вміння управляти хімічними реакціями є нічим іншим, як маніпулювання мікроскопічними частинками в одновимірній площині. Звичайно, вправність у маніпулюванні з часом зростає – від багаття до парового двигуна, потім до генератора. А зараз людство досягло вершини в умінні маніпулювати мікроскопічними частинками в макросвіті. У нас є комп'ютери і наноматеріали. Але всі ці досягнення не втручаються в множинні вимірювання мікросвіту. З погляду розвиненої інопланетної цивілізації, між багаттями комп'ютерами і наноматеріалами немає суттєвої відмінності. Це все явище одного порядку. Саме тому вони розглядають людей як один із підвидів комах. І я схильний з ними в цьому погодитися. А детальніше можна? І яке це має відношення до цих двох протонів? Зрештою, що можуть зробити два протони, які досягли Землі? Як сказав слідчий, одна вія бактерії може містити мільярд протонів. Навіть якщо ці два протони перетворяться повністю в чисту енергію на кінчику мого пальця, у кращому разі я відчую шпильковий укол. Ти нічого не відчуєш. Навіть якщо вони передадуть усю свою енергію бактерії, то вона теж швидше за все нічого не відчує. Тоді що ти намагаєшся сказати? Нічого. Я знаю, що не знаю нічого. Та і що комаха може знати? Але ти вчений фізик. Тобі відомо більше, ніж мені про ці два протони. Благаю тебе, розкажи мені, або я не зможу заснути. Якщо я розповім тобі більше, то ти точно втратиш сон. Не варто перейматися цим. Краще стався до всього по-філософськи, як Даши з Вайченом. Просто роби, що в твоїх силах і все. Ходімо, вип'ємо і завалимося спати, як і годиться гарним комашкам.